Drág hálások hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük azt, hogy tanulhatjuk a Te igédet. Köszönjük azt, hogy Te ezáltal felfedted magad előttünk. Köszönjük, hogy Jézus által Te felfetted magad. Hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Jézus arcára tekintve Téged ismerhetünk meg, és, és az Ő tettei alapján a Te tetteidről és a Te akaratodról, a Te szívedről tanulhatunk. Kérünk Atyánk, adj bölcsösséget ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogy mi az, amit te szólsz hozzánk Jákob életén keresztül, és, és kérünk téged, Szent Szellem, hogy légy itt velünk. Amen. Na, egy diát akkor lépjél. Itt Ézsó. Legalábbis hét folyamán találtam egy képet egy vörös szakállú emberről. Gábor a vörös szakáról most úgy is lesz szó, úgyhogy én így képzelem el Lézsa út. Mész a következő diára? Jó, és akkor ahogy, ahogy olvasom, felolvasjuk az egész fejezetet, 20 vers csak. Ahogy ö, olvasom, úgy lépjél egyet, egyet, jó, és a végén pedig álljál meg. Tehát 33. fejezetnél tartunk. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ez, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyához ért. Ézsau elé fu eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt. A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amelyet találkoztam? Ő ezt felelte. Arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. És ő ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tiéd, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot, mert amikor megláttam, az arc, megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyes, kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Akkor Ézseó ezt mondta, Induljunk el, menjünk, majd én előtted megyek. De Jákob így felelt neki. Tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg szoktatós juhok és tehenek vannak, van vele, vannak velem, ha csak egy napig is hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgája előtt, és én majd vallagok lassan az előttem járó Jószág és a gyermekek járása szerint, amíg eljutok az én uramhoz széírbe. Ézseó ezt mondta, Hadd hagyjak nálad néhányat a velem lévő emberek közül. De ő ezt felelte. Minek az, ha elnyertem, uram, jó indulatát? Így kelt útrai Ézsahu még aznap széír felé. Jáko pedig Szukkot felé indult, és ott épített magának házat, jószágának meg karámokat készített, ezért el azt a helyet Szukkotnak. Azután Jákob Paddanarámból jövet, épségben eljutott Siken városáig, amely Kánán földjén van, és tábort ütött a város előtt. A mezőnek azt a részét, ahol sátratvert, megvette Hamornak, Sikem apjának a fiaitól száz pénzért. Majd oltárt állított oda, és így nevezte el Isten, Izrael istene. Ez a fejezet ez a és Bézsau történetnek, ami már jó pár fejezete húzódik, ez a lezárása lesz és ennek a befejezéseként illendő módon Jákob ö, oltárt épít Istennek az ígérek földjén, ahhoz, hogy erről szó volt. Ebben a fejezetben Istennek a neve Elohim csak háromszor fordult elő, de ettől függetlenül az író ö, gondoskodott arról, hogy, hogy érezzük azt, hogy akármi történik. Ez a fordulat, ami Ézsóval történt, ez, ez Istennek az akaratából volt. És ez az egész kis kellemes történet, ez az összeörelkezés, ez Ézsa, Jákobnak a, a, hi, a lelki világának a csúcsán történt, és ez előkészítette a terepet ahhoz, hogy, hogy innen szép lelki zuhanás következzen, és, és továbbra is szenvedjen, és kitartson az ő balhés életével Isten mellett. Hiába ja, egy lezáró fejezet az Ézsónak a problémái, és a bajai nem, nem érnek véget. Következő diára tudsz menni? Itt van egy térkép, ezt sok helységnév volt, négyet emeltem ki. Ezeket nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy azért így, így ha elhelyezzük földrajzilag, akkor kicsit jobban megérthetjük a, a történetet. Következő dia, kicsit rázumolunk, és következő dia, nagyon rázumolunk. Mindenki látja? Na, tehát, mivel kezdjük? Paddanaram, az vissza tudsz menni kettőt? Még egyet. Vissza. Még egyet, vissza. vissza? Úgy. Paddanaram az úgy körülbelül ott a fóliának a jobb felső sarka fölött van. Ugye azt néztük, ott lakik lábán, elég messze van, és ö, ott. Tömi 800 kilométerre van az, és onnan jön Jákóbb az egész feleputjával, vissza tudsz menni, kettőt ránegy ittani. Ja, ennek a, lakóhely, a lábának a lakóhelye fönt az már mezopotámiához tartozik. A piros nyilla jelöltem be Jákobnak az útját, és a pedig zöldel, hát fordítva kellett volna mondjuk. Egyet menj vissza. Kicsit visszazúmolva, egészen a sós tenger még egyet vissza, egészen a sós tengernek az aljától innen, úgy körülbelül Ézsia-nak a, a városa, Széér pedig körülbelül itt lehetett a konnektor körül, és onnan ment egészen fölfele, ez úgy körülbelül 160 km-t jelentett. Jó, és megint jobbra kettőt. Következő színhely Bétel. Itt volt, amikor Jákob elindult, elmenekült 20 évvel ezelőtt Ábraham, és az Izsáknak az otthonából, Ézsau elől menekült. Itt volt az álom, ahol a lépcsőt, a mennyei létrát álmodta meg. Itt kapta az ígéretet meg, amit, amit az elődjei Izsák és, és Ábrahám is megkapott. Isten azt ígérte neki, hogy vissza fogja erre a helyre vezetni. Egyet visszamész, hogyha hátrébb, megyünk egy kicsit, hátrébb zoomolunk. Itt van Jeruzsálem, tehát az, egésznek, az egész nemzetnek a központja nagyon közel van. Ez 30-40 kilométer lehet jobbra. A következő színhely, amit az előző fejezetben néztünk a múlt héten, az Penuel, magyarul Peniel. Itt volt, ugye, amikor Jákob, Jákob tusakodott Istennel, tusakodott Jézussal, és itt formálta Isten a, a, az ő karakterét, itt lett belőle férfi. És majd látni fogjuk, hogy ez itt a Jabók gázló, ott fölötte, és ide-oda fognak menni az egész nyájjal, több mint több száz több száz állattal ide-oda ugrálnak, amilyen tervében akad Jákobnak. Következő dia. Jákob és Ézsó találkozik az első négy versben. Húsz éve találkozott ugye a két testvér és Azt látjuk, hogy azért elég durva szavakkal írja le a, a szerző, Mózes ezeket, ezt a találkozást olyan, olyan kifejezéseket használ, amit így Jákob és Ézsau kapcsolatáról nem gondoltunk volna. Az egyik alázatban leborul a másik előtt, a másik pedig szeretetből átkarolja. Látni fogjuk Jákobnak az óvatosságát és bátorságát, és látni fogjuk ézsau a megbocsájtását. Nézzük meg az első versenek az első részét. mikor Jákob föltekintett, látta, hogy már is jön Jézsau, Jézsau, és 400 ember van vele. Jákobnak találkoznia kellett Jézsauval, ezt, ezt tudta. Nem, nem lehetett ez a konfliktus, ez megoldatlanul. Már így is nagyon öreg volt mind a kettő, és, és ez már nagyon... Sokáig húzódott, pont ideje volt, hogy akkor most itt lezárják az egészet. Ugye az előző fejezetben, ami egy nappal elő, előtte, ez, ez a nap előtt történik, akkor láttuk, hogy Ézsó már onnan 160 km-ről elkezdett menetelni 400 emberre, 400 katonával. Láttuk, hogy Ézsó Iákoba szokásos, gondolatos módon, ami, ami rával, az több száz, több száz állatot küldött, ajándékot küldött, hát ha majd Ézsó, meg fog neki bocsátani, hát ha majd majd egy kicsit kiengeszteli. És, és most elérkezett az a pont, amikor, amikor a két tábor találkozik. Nem tudja, hogy, hogy ez a 20 éve, 20 éve nem találkoztak, fogalma sincs, hogy, hogy most milyen helyzetben van Ézsau. Nem tudja, hogy, hogy úgy mentál, hogy Ézsau vérszomjas volt, Ézsau ki akarta csinálni Jákobot, amiért Többször átvágta, elvette többek között a, a születési, az első szülötti jogát, az áldás is ellopta apjától, és és az ugye láttuk, hogy ez az egész testvérháború ez már mélyben kezdődött, száz évvel ezelőtt, úgyhogy elég elég durva a dolog folyt. Annyit tudott Jákob, hogy Ézsó jön, és 400 ember jön vele együtt. És az előző fejezetben láttuk, hogy mielőtt, a ketten, mielőtt ketten találkozhattak, Istennek közbe kellett lépni Istennek Jákopval egy kicsit foglalkoznia kellett, helyre kellett pofoznia Jákopot, mert nem volt olyan állapotban közel sem, hogy, hogy soval találkozhatott volna. Úgyhogy gondolom, hogy ha nem találkoztak volna, akkor, akkor neki állő is harcolni, és valószínűleg veszít. De Isten közbeavatkozott, Jákobból férfit faragott, és, és azt látjuk, amiről még Jákob nem tud, hogy Jézseúnak a szívét is megváltoztatta. Két dolgot hozott magával Jákób, egy új nevet, ugye ő már Izrael, Izraelnek nevezte el Isten, és hozott egy sántintást, egy, egy erőtlenséget, egy kificamította a csípőcsontját, Isten és, és Sánti, ott alig birtálni éppen hajnalodott. Tegnap este volt, egész éjjel verekedtek. Gondolom fáradt már azért egy száz éves öreg ember, és, és jön Ézsó, és, és pont harcolni kéne. És ami, az az üzenet, ami, ami Istentől így, így jön Jákob felé, amit ő még nem ért, hogy pont ez a, ez a, ez a csípőficamítás, ez az ő erőtlensége, ez az, ami ami igazából az ő ereje is egyben. És, és azt fogjuk látni, hogy majd ezt szépen Isten tudtára adja, hogy, hogy az ereje az igazából a gyeng, az erőtlensége. Nézzük meg a versnek a végét és a második verset. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeiket, ezek mögé Ráhet és Józsefet. Azt látjuk, hogy megint sorba rendezi. Jákobnak ez szokásával vált, hogy, hogy mindig sorba rendezi őket. És email, ismét ugyanúgy állítja sorba őket, hogy szolgálok, és a gyerekeik aztán jön Lea, és a gyerekeik aztán Ráhel és József. Ugye, azt veszük, hogy egyedül, az egyedüli gyereke, aki, akit megnevez az a, a rész, az József. ugye Ő, ő az, akin keresztül eljön ma Jézus. És és ez egy ilyen védelmi vonalat kép, képzett a, a, a, a kis baba köré, ugye József még, még kis pólyás baba volt, és köré pakolta, aki, aki felesége volt, de annyira nem szeretett Leát és a gyerekeket, és utána mind a kettőnek a, a szolgálóját még köré, pakol, maga köré pakolta, hogy véletlenül se érjen el a, a, a, a támadás, hogy arra kerül a sor. <kül> A harmadik vers, ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg bátyjához ért. Itt látjuk, hogy Jákóbb változik, Jákóbb végre először kezdeményez, Jákóbb előre áll, és, és ő vezeti az egészet. Ugye az előző fejezetben láttuk, hogy, hogy az egész csordának a hátuljára beállt ő szépen, és így bekuporogva el volt ott. Most meg oda áll, most, hogy férfivá vált, beáll az egész elé, és vezeti. És ugye ezzel magát kiteszi elég, elég komoly veszélynek. És azt látjuk, hogy hétszer hajol meg Jákob Ézsau előtt. Hétszer borul le. Ugye a hét a, a, a Bibliában, nem csak a jelenések könyvében a hét az, az a teljességnek a jele. Jákob kifejezte az ő teljes tiszteletét, a teljes alázatosságát, hogy, hogy leborult Ézsau előtt. Abban a korban egy, egy ilyen fogadtatás, egy ilyen hogy, hogy mindenkit felsorakoztatunk, és mindenki leborul hétszer előtte, egy fáraónak járt, ilyet senki más nem kapott. És az egész meghajlás, meg ez hogy uramnak szólítja, meg, meg én vagyok a szolgádézsau, ez az egész nyelvezetés, az egész dolog, ez egy kicsit ironikus és feltételezem, hogy Jákob ezt, ezt érezte, hogy, hogy visszájára fordítja az egész ígéretet, az egész áldást, amit amit kapott, és az ígéretet, amit még Rebeka kapott, hogy az idősebb fogja a fiatalabbat szolgálni. Úgyhogy most azt látjuk, hogy a fiatalabb borul le az idősebb előtt, és, és kétlem, hogy azért, hogy még mindig hogy ki akarja játszani, még mindig, hogy egy kis, kis ilyen, ilyen túl kedves, túl pozitív embert akar Rézsaún előtt mutatni, hanem tényleg Jákob megváltozott. Negyedik vers. És eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Öt igét használ. A Héberben ezek így egymás után jönnek. Ige igen, után. És ez így kifejezi, hogy, hogy Ézsau ahogy odaért, rögtön abban a pillanatban így reagált. Nem gondolkodott, nem beszélt rá senki hanem Ézsau úgy jött, ezzel a szívvel jött már ide. Nem tudjuk, nem tudom pontosan, hogy, hogy Isten hogy változtatta meg ézsau a szívét ebben a pillanatban, vagy az úton idefele, ugye éjjel folyamán. Szerintem annyira nem is, nem is számít. Az a lényeg, hogy megváltoztatta és Ézsau most már nem akarja látszólag kinyírni. Azt látjuk, hogy két felnőtt férfi, igazából két vén ember, egymás nyakább borul, egymás csókolgatják, és együtt bőgnek egész végig. Azért az eddigi kapcsolatuk alapján ez nem, nem várt végkifellett így, így. Ézsau ahogy meg akart ölni Jakobot Jakob menekült, és átverte mindig, most meg ölelkeznek, szó nélkül nyakáv, egymást nyakába borultak. <köhem> és egy nappal ezelőtt imádkozott Jakob azért, hogy menjse meg Ézsau elől, mert fél. Egy nappal ezelőtt mondta el ezt az imát, és, és itt van a konkrét ima válasz. Isten válaszolt rá. És, és minden embernek, ugyanúgy, mint ahogy ézsau minden embernek a szíve Isten kezében van. És Isten azt, azt ahogy ő neki tetszik, szuverén módon változtatja meg, úgy, úgy alakítja a történ történéseket, ahogy azt ő akarja. Az embereknek van egy ilyen tulajdonsága, hogy meg akarják változtatni a másiknak a szívét, de ezzel inkább az ellenkező határsérik el, Istennek van meg ez az egyetlen egy képesség, hogy, hogy ő meg tudja változtatni a szívét, és tényleg belülről fakadót. És, és azt látjuk, hogy ha, ha Istennek a, a terve szerint, Isten akarata és szíve szerint megyünk, úgy éljük az életünket, akkor még az ellenségünket is megváltoztatja Isten és egy elengedhetetlen héber szójáték, ami már, már elég sok szerepelt ebben a, a könyvben. Azt látjuk, hogy Ézsau nyakába borult Jákobnak, és megcsókolta. 26. fejezetben, 16. versben azt olvassuk, amikor, amikor bement, Izsákhoz, ö, bement Izsákhoz Jákob ellopni a, az áldást, akkor ezt csinálta. A kecskegidák bőrével pedig beborította a kezét és sima nyakát. Előjön ez a, ez a nyak, ugyanez, a, ugyanez a, a, a Héber szó jelenik meg. A, ugyanannak a fejezetnek a 26-27-es versében azt látjuk, hogy akkor ezt mondta neki apja Izsák, ezt már Izsáúnak, és hát ö, Jákobnak, ugye, gyereközelebb és csókolj meg, fiam, jó, odament és megcsókolta. Utána ugyanabban a történetben ugyanez a szó jelenik meg, és a 40. versben azt mondja ezt már Ézsanónak, hogy fegyvered éltet, öcsédet szolgálod, de ha neki feszülsz, letörödig a nyakadról. Hát az előző kép alapján el is képzelni. És ez a szó, hogy még ez mellé, hogy megölelte, és hogy tusakodott, amit tegnap este csinált Jákob, ez a Héberben ugyanúgy hangzik. Ezt nem fogom tudni kijteni, mert ilyen mindenféle karakterrel van jelezve. De Mózesnek ez szokása. Következő diára vagy ez? Nézzük meg! Itt, itt meg fogjuk látni ebben a következő pár versben, hogy Jákob és Ézsó megbélkéltetik, egymással kibékülnek, Isten, Isten kielégíti a, a, a haragot, elveszi azt a haragot, ami, ami eddig volt. Nézzük meg az ötös és a, ötöstől a hetedik versig, amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, ezt kérdezte,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 Jákob bevallja és elismeri azt, hogy, hogy minden gyerek és minden vagyona, amit, amit itt lát, az, az Isten kegyelméből van, az Isten akaratából van. És Ézsau saját szemével megláthatta Izraelnek a, a, a genezisét, ezt az, az egész kezdetét, a születését a, a, az egész népnek. Ez nem lehetett semmi. Ézseú nem említi Istent, nem beszél Istenről, nem hangzik el a szájából semmi erre utaló dolog. Jákob viszont csak erről tud beszélni. Jákob azt mondja, ezt Isten adta, ott voltam lábánál, az életem veszélyben forgott, de Isten velem volt, és néz, mivel jöttem el. Itt még azt látjuk, hogy Jákob szándékosan nem, nem használja azt a szót, hogy Isten megáldott engem, hanem Isten kegyelméből kaptam ezt. Ugye valószínűleg még gondolhatta, hogy ez egy kicsit úgy sértő lehet az az áldásszó, ugye az áldáslopás sztorival kapcsolatban. Nézzük meg 8-tól 11-ig. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész távora, melyel találkoztam? Veszfelelte, arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem a jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot, mert amikor megláttam az arcodat, olyan, minthogy, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Isten arcát említi. Isten arcát meglátta ugye tegnap, és most meg, meglátja Jákob, Ézsáúnak az arcát. És, és biztos vagyok benne, hogy tudta azt, hogy, hogy ez a kettő dolog ez, ez összefügg, hogy, hogy tegnap megláthatta Istennek az arcát, most pedig Ézsáuban felismerte Istennek az arcát. És eddig azt láttuk, hogy attól az arcszól attól a, a vörös szakától Ézsau, ö, Jákob rettegett, és, és most pedig most pedig örül, hogy látja. Sőt, azt mondja, hogy ott van benne Isten arca, arra emlékezteti őt. Jákob nem volt kész, hogy találkozzon Ézsáúval tegnap, de találkozott Istennel, meglátta Isten arcát, most pedig kész lett az arcát meglátni. És, és Isten, Isten elvégezte ezt a ezt a szükséges felkészítést. Szoktuk ezt érezni, szerintem legalábbis, én, hogy, hogy van valami, amit nagyon akarok, van valami, ami, amit tudom, hogy ez be fog következni, de még nem állok készen, ezért Isten nem adja meg rögtön azt. Isten még valamiben, valamiben belevisz, lehet, hogy, hogy rossz dolog, lehet, hogy éppen ki fog törni a csípőm, és, és béna leszek, és sántikálok, mint Jákob, de Isten keresztül fog valamim vinni, hogy felkészítsen arra a dologra, ami, ami még nagyobb bennél, Ugye Jákob, hogyha találkozott volna Ézsauval ez nélkül, Ézsau igazi személyiségével akkor nem érte volna túl. <kül> és Istennek az áldása megelőzte ézsau a megbocsájtását. És, és hogyha meg akarsz békülni valakivel, akkor békülj meg Istennel először. Ugyanezt hette Jákob is. És, és ugyanezt mondja a tíz parancsolat is. Az első négy parancsolatot azt látjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunkról szól, az egy, ez egy függőleges, egy vertikális vonal, ahogy, ahogy Istennel kell először rendben lennünk, Isten kell tisztelnünk, Istenben kell hinnünk. És utána a maradék hat parancsolat, az utolsó hat pedig, az emberekkel való kapcsolatunkról szól. Először, hogy ha, ha Istennel rendbe tettük a dolgokat, utána már az emberekkel is minden, minden egyszerűbb lesz. És, és az a második haz azt mondja, hogy hogy fel a barátodat. Annak az, az összessége az az, hogy ne ülj, ne lopj, ne hazudj, az mind azt jelenti, hogy, hogy szeresd fel a barátodat. És Máté 22-37-40-ben Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat a te, teljes, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeress felebarátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Jézus is azt mondja, hogy, hogy először szeresd Istent, utána szeresd a felebarátodat, és, és hogyha Isten szereted, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni a felebarátunkat. <kül> És ez megkérdezi, hogy, hogy mi ez az egész tábor, amivel találkoztam idefele. Ugye Jákob elküldte a követeit, elküldte azt a több száz állatot, és Ézsau nem tudja mire vélni, hogy, hogy akkor ez most mi volt. Lehet, hogy sejtette, hogy le akartak kenyerezni, de azért meg, akarta, meg akart győződni, hogy, hogy ez azért túl nagy lelkű, a ajándékot nem szoktak csak úgy adni, hogy miért volt ez. És, és Jákob azt mondta, hogy, hogy azért... Hogy, hogy elfogadsz azért, hogy megnyerem a jó indulatodat. Hogyha megnyerem, akkor, akkor fogadd el. És ez az egész egy ilyen szerűség volt abban a kultúrában, hogy adunk egy ajándékot, azt visszautasítják. Aztán mi unszoljunk, nem, nem engedünk belőle, mi egy, ők pedig elfogadják. Holott végig el akarták fogadni, de ez ilyen, nem tudom, manapságban még ilyen, hogy hogy nem, nem, nem, kell, nem kellett volna, de azért azért akarod, azért ez ma is, meg, ma is megjelenik, előfordul. <kül> és és nem, ilyenkor általában viszonozni szokták a gesztust, és ő viszont nem ad semmit, és ebből is láthatjuk, hogy ez nem egy, nem egy csere volt, nem, nem cserét hajtottak végre, hanem, hanem Jákóbb letudta a tartozását, és Jákob pontot tudott tenni a dologra az egész áldás, ellopásra, az egész hazugságra, az egész átverésekre nem úszta meg olcsón, ugye adott 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatóstevét fiastul, 40 tehenet, 10 bikát, 20 szamárkancát, 10 szamárcsődört, és ez, hogyha a kis borjuk, borjakat nem számoljuk bele, az 550 állat, ami, ami elég nagy Vagyonna, nagy, nagy értékkel bírt abban, a, abban a, a, az állattartó kultúrában. És látjuk, hogy, hogy Jákob örömmel teszi, nem, nem úgy van, hogy a bajsza alatt mormok, hogy vidd már el, mert, mert, mert nagyon nem akarom neked adni, de, de azért mégis kéne. Mert Jákob szívvel örömmel még akkor is erősködik, amikor Ézsó azt mondta, hogy nem kell, annélkül is megnyertad a jó indulatomat. Jákob akkor is erőlködik, és meghálálja, kimutatja ezzel a háláját. És bár nem tudja visszaállítani a, az első szülöttségi jogát, azt az áldás, amit ellopott, de megpróbálja, próbálkozik egy kicsit engesztelni. És ez érdekes, ez a szó, hogy a 9-es felében, hogy van nekem bőven öcsém, ez az első ilyen, szó, ami, ami kifejezi a kettő kapcsolatát Ézsók szájából. És Ézsó addig semmit nem mondott, semmilyen kapcsolatot nem fűzött hozzá, és még meg azt látja, hogy öcsém, testvérem. <tosz> Ebben nem vagyok biztos, de, de néhány kommentátor azt mondja, hogy amit utána mond, hogy legyen a tied, ami a tied. Bárban sokan azt gondolják, hogy, hogy ezzel Ézsók igazából kifejezte azt, hogy hogy lemondok ténylegesen az első szülöttségi jogról, most már nem fogok harcolni érte, és elfogadom, ami, ami történt. Lehet beleolvasni, nem, nem biztos, hogy megállja a helyét, lehet, hogy így van, de azért egy érdekes dolog, hogy, hogy Ézsó eljutott idáig a, a, a bosszuszomtól. Még tovább nézzük meg a 12-es verset. Akkor Ézsó West mondta, induljunk el, menjünk el, menjünk, majd én előtted megyek. Ézsó nem viszonozza ajándékokat, de viszont egy vendégszeretettel viszonozza. Ha már 160 kilométert eljöttem ideig, neked van egy komplett karavánod ennyi állattal, meg nekem is adtál ennyit, nekem meg van 400 katonám, akkor legalább hadd végyelek meg a, a hazaúton. De ugye azt tudjuk, hogy... hogy Ugye láttuk a, a térképen mész egyet? Nem, itt. Ugye látjuk, hogy a, ez így körülbelül az ígéret földje, és, és Szér, és a a területe az jóval alatta van, jóval kiebb van, és Jákob tudja, hogy az, az kívül esik a, a, az ígéret földjén. Mész még egyet? Még egyet? Jó, vissza tudsz menni akkor ezekhez a versekhez. Ide. És nem akar vele menni. Ugye Isten megígérte neki, amikor, amikor Bételben volt, hogy, hogy vissza fogja hozni erre a földre. 28. fejezetben mondta ezt, 15-ös versben. Mert én veled vagyok, megőrizlek, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amit telje, nem teljesítem, amit megígértem neked. Isten megígéri azt, hogy, hogy addig nem foglak békén hagyni, amíg én be nem tartom az ígéretemet. erre nem, nem az. Még hogyha néha vissza is vonja, de nem vallaz rá, hogy, hogy megszegi az ígéretét. Úgyhogy ha Isten azt mondja, hogy visszaviszi, akkor vissza is fogja vinni. És ez részben... részben az is jelentkezik ebben, hogy, hogy Istennek a népét, Izraelnek a népét külön kell választani a nemhívőktől, külön kell választani a, a, a pogányoktól. Ézsau a kánoániaknak a, a szokásait gyakorolta. Éppen múlt vasárnap tanítottam erről, hogy milyen volt ezeknek az embereknek, milyen szokásaik voltak. Ők voltak azok az emberek, akik nagyban gyakorolták a, a mágiát, gyakorolták a gyermekégetést, hogy kommunikáljanak az isteneikkel. A, nem tudom, mindenféle faoszlopokat emeltek állat is, állatfejű isteneknek. Úgyhogy nem szerencsés egy, egy, egy hit atya, az egész nemzetnek az atyának egy ilyen, ilyen nép között élni. Ezért is küldi Isten az ígéret földjére, amit ő, ő ott kinézett neki. <kül> és én gondolom, hiszem azt, hogy, hogy nekünk sem mindig egészséges túl közeli kapcsolatot ápolni nem hívőkkel. Lehetnek barátaink, de, de nem tudom, én magamon vettem észre, hogy nagyon-nagyon hogy közeli és jó barátom, aki nem hívő, az, az nem nagyon van, mert, mert egyszerűen nem, nem érzem magam úgy, ahogy, ahogy keresztények között is, és, és ugye eltérítenek, még hogyha nem is szándékosan a, a, a, az Istennel való kapcsolatunkból, ebből a járásból, és, és levesszük a fókuszt. Ezt mindig észreveszem, hogy ha mondjuk az irodában vagyok benne, ahol nem túl sok hívő van a barnán kívül, még vele szoktam beszélgetni így Istenről kicsit. Ez így nem munkaidőben. <gül> <gül> De viszont sok ember nincs, és amikor hazajövök, akkor úgy érzem, hogy egy kicsit azért még a 10 óra egy nap alatt, vagy 8 óra is elég ahhoz, hogy egy kicsit úgy átvegyem az ember, azoknak az embereknek a, a, a szokásait. És akkor utána így hazaérek, és, és hullafáradtam, hogyha neki tudok állni Bibliát olvasni, akkor ez egy, egy komplet áldásnak minősül, hogyha vissza tudom azt a fókuszt venni. Hogyha nem, akkor, akkor ez úgy, úgy, ugye napokon keresztül spirálozódik, és egyre nehezebb lesz, és egyre rosszabb lesz. Úgyhogy jó variasan, de, de kellőképpen de határozottan Jákob visszautasítja. És azt látjuk, hogy annyira Jákobos túlzással teszi ezt, annyira Jákobra illő, illő szóhasználattal. 13. versben, de Jákob így felelt neki, Tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg a szoptatós juhok és tehenek vannak velem, ha csak egy napig hajszolnánk azokat, elhúlik az egész nyáj. 800 kilométert tettek meg Mezopotámiából, senkinek semmi baja nincsen, rohantak lábán elől, meg a, a környező népek elől, úgyhogy kicsit érezzük Jákobnak a, a költői túlzását, hogy, hogy egy napig nem lehet, őket menet, nem lehet őket hajtani, mindenki el fog pusztulni, az összes meghal, a gyerekek is kipusztulnak, az kezdhetem előről a 20 évnyi munkát. Úgyhogy azt mondja, hogy, hogy 14-15. versben Menjen csak az én uram a szolgája előtt, én majd ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyerekek járása szerint, amíg eljutok az én uramhoz széjérve. És ő ezt mondta neki, Had adjak, hadd hagyjak nálad a velem lévő emberek közül. De azt felelte, minek az, ha elnyertem uram jó indulatát? Ez a finom kis túlzás itt már egy konkrét, exkizit hazugságba, egy manipulatív, számító hazugságba megy át. Azt mondja, hogy, hogy menjünk csak előre, majd én szépen lassan ballagok. És a következő versben látjuk majd azt, hogy, hogy totál az ellenkező irányba ment. Ézsó elment délre, ő pedig visszafordult és éjszaknak indult. Az, hogy mire volt ez, jó, azt fogalmam sincsem. Mi ezt azért érezzük, hogy a tegnapi Jákóbbnak szöges ellentéte. Ez, ez nem az az Izrael, aki, aki majd a népet fogja. A vezetés a néptől származik. És ez az ember egyben Izrael, és egyben Jákob is. Ezt azért mi is érezzük, hogy, hogy harcolunk az O-emberrel. Hiába tértünk, meg hiába járunk Istennel évek óta, azért ott van az az ember és amikor, amikor egy, egy kellőképpen jó pillanatban kap el, akkor nagyon erős tud lenni. És ugyanígy, ugyanígy Jákobot is visszahúzta. Úgyhogy Igazából tegnap, tegnap történt ez az egész dolog, úgyhogy még friss neki, még mindig küszköd Pál, pál a, a szolgálat a közepén, hogy vége felé mondja azt, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálják, az egy Egyszerre akarom ezt a dolgot, mert nincs erőm hozzá csinálni, hanem a másikat csinálom, amit, amit abszolút nem akarok. És ugyanezt éli át Jákob is, ugyanezt tapasztaljuk mi is elég sokszor az életünkben. És ahogy említettem, mi 160 km délre volt, ő pedig elindul Sukkótól felé, ahova megy majd, az 6 km van északnyugatra. Jákob, Jákob, de azért így egy kicsit érthető a túlzása. Fél tudod kapcsolni a lábát egy kicsit? Mindenki alszik el. Azt is. <gül> És azt látjuk, hogy tudsz menni térképre? Jobbra, még egyet. Itt jó? Hát jobbra mentél, nem? Akkor jobbra menjél. Igen, ugye itt, itt volt barátunk, következő, még egyet. Mondják? Tudom, de haladunk. Előre, többször vetettem. Tehát itt vagyunk, itt találkoznak, Penuelben, és Jákob visszaküldi Ézsahut délnek, szépen Jézsogó elindult visszafele, akkor fogja magát, az átmegy erre, és ide megy Szukkódva. És elnevezi azt a helyet Szukkódnak, ami azt jelenti, hogy Karám, egy Istállót jelent, azért, mert házat épített ugye Jákob, és Istállót az állatainak. Majd látni fogjuk, hogy ez egy, ez egy ideiglenes, ö, ideiglenes hely csak neki, utána rögtön folytatja is a menetelést. Viszont, viszont ahogy, ahogy elindul Jákob, az ígéret földje az, az erre van, ő pedig elindul arra, és azzal a lendülettel, ahogy Jákob elmasíroz a, az ígéret földjéről, ahogy, ahogy elkezd indulni, azzal a lendülettel lépd el le a Szentírásnak, a Bibliának az oldalairól is. Mégis innentől kezdve kettőször lesz az egész Bibliában. Egyszer Ézsau temetésén fog megjelenni, utána pedig egy, egy, egy nemzetség távlázatban, úgyhogy sok szerepe nem lesz már. És a az igazi meglepetés, az még csak most jön, következő dia a jobbra. Utolsó négy vers, Jákob és Ézsau elvárása. Nézzük meg az első két verset itt, ebből a részből. Így kelt útra Ézsau még aznap széír felé, Jákob pedig Szukót felé indult, és épített ott magának egy házat, jószágának, meg karámokat készített, ezért nevezte el azt a helyet szukotnak. Jákobnak esze ágával nincs visszamenni Bételbe. Jobbra tudsz menni egyet? Esze ágában nincs visszamenni Bételbe. Ha elindul Szukót felé, ő, ő majd azt tudni fogja. Mi azt láttuk, hogy nincs valami mutató? Szóval egyébként? Hát a, azzal hogyan mutatsz? Igen. Szóval, Na mindegy, szóval... Szóval Penuelből elindul, és ahelyett, hogy visszatérne ide, ugye elindul a másik irányba, és amikor az álmot kapta Jákób itt akkor, ugye amikor meghallotta, hogy támad Ézsau, Meghaladta, hogy, hogy na, már itt kezd fölkúszni a vetítővászonra. Akkor fogta magát Ézsó, és elküldte a jobboggázlónak a túloldalára a családját, átment ő is, majd visszament erre az oldalra, elkezdett usakodni Istennel, utána visszament értük, utána megint visszahozta a családját, és akkor megint itt vannak Penújban és találkoznak, találkoznak Ézsóval. És erre most megint az dönti el, hogy akkor mégis a túloldalra akarunk menni. Úgyhogy ez már a harmadik-negyedik átvágása lesz. Feltételezem nem volt olyan mély az a... Az a ez ilyen, ilyen bakonyi patak szintű lehetett. Ez pataknak említi a Biblia. És elindul a másik oldalra, elindul visszafelé, és ez egyben egy... egy Lelki visszalépés is Jákobnak eddig menetelt, szépen haladt, 800 km megy már, és megy az ígéret földje felé, most meg hátrafordul és elindul vissza. És azt látjuk, hogy nem engedelmeskedik Istennek, és, és az, hogy, hogy teljesen más útvonalat választottak a testvérek földrajzilag, az egyben jelenti azt is, hogy lelkileg is más úton mennek, lelkileg is teljesen más úti céljuk volt Jákobnak, Feltételezzük, hogy, hogy valahogyan az ígéret földjére akart elmenni, Ézew pedig totál mellette ment, és, és ez ágában nem volt bemenni az ígéret földjébre. Ő neki nem szólt ilyen ígéret, hoz nem szólt hozzá ilyen ígéret. És látni fogjuk, hogy Ézsau-nak az leszármazottjai majd jóval, jóval az ígéret földje, földjétől följétől délre kívül fognak felnőni. És Jákobnak, unok, a, a, Jákobnak a leszármazottjai viszont magában az ígéret földjén, Istennek a földjén fog ö, felnőni. Aztán majd elmennek vennem, de az már későbbi történet. Tehát, <coughs> megint azt látjuk, hogy Jákob hozza a formáját, soha nem tudott kitalálni, hogy mit akar, egyszer mindegy csértés, ne vegyen kis értőnek, de, de mint egy nő, vagy egy, egy, egy ilyen nagyon divatos mint a Gábor sírus ember, aki elmegy vásárolni, és akkor fölvesz hatva a ruhát, és akkor ez se jó, az se jó, fölpróbálja mindet, és végül a legelsőt veszi meg, és fogalma sincs hogy mit akar, nem tudjuk mi se kitalálni, azt viszont látjuk, hogy Ézsó az olyan, mint egy kristálytiszta ablaküveg, tökéletesen átlátsz rajta, láthatod, hogy mit csinál, Szakállával nem, nem túl sok gondolatosság fond szorult szerintem belé, elvisel, ezt említette a, a szöveg is, hogy Jákob volt a fifikásabb, és a pedig az izmosabb. Viszont ezért a dologért, hogy ő visszafordul és elindul szukott felé Jákóbb, és a családja nagyon-nagyon nagy árat fog fizetni. Nézzük meg a 18-es verset. Azután Jákob paddan jövet épségben eljutott sikem városáig, amely kána földjén van, és tábor ütött a város előtt. <kül> Egyet jobbra következő diára. Még 30 km van hátra ez, a, ez az út. Ezt hogy így, így ment. Ez itt egy, egy völgy, azért mentek ott a jobbok mentén, meg ez is egyből így mentek, ugye ez egy elég hegyes vidék, és így tudtál bemenni sekembe, ez 30 km körül lehetett. És, és azt látjuk, hogy Jákob küzd, Jákobnak ott van az ó embere, de ott van Izraelis, és úgy félig meddig engedelmeskedik. Jákob meg is tartja, mert megy az ígéret földje felé, de ez ágában nincsen Bétel felé menni, hanem pont a másik irányba megy. Nézzük meg a 19-es és a 20-as verset, és fejezzük be a részt. A mezőnek, ne vissza menjél, amikor előre menjél. Mirekberaktam utána, azért, azért vagy megkavarodva. Tehát az utolsó két vers. A mezőnek azt a részét, ahol sátrat vert, megve, megvette Hamornak, sikem fiának az, a fiaitól, száz pénzért, majd oltárt állított oda, és így nevezt el, Isten, Izrael Istene. Sikemben, ahogy odaért, jobbra, nem, akkor vissza. Jó, most ez nem jött be. Tehát sikemben, ahogy odaért az út céljához, egy, egy apjára, nagyapjára jellemző módon befejezi a storyt, épít egy jó nagy oltárt, és, és dicsőíti Istent. Ez, ez nagyon szép és jó, de rossz helyen van, ugye pételben kéne építeni ezt. Megépítette, de, de nem úgy, ahogy Isten mondta neki. Az, az oltárt elnevezi El Elohi Izraelnek, azaz Isten, Izraelistenének, És az egész, az egész helyet így nevezi el. Ünnepli, dicséri az úr nevét. Viszont, viszont nem Bételben van. Egy jó szövetség kommentátor feltette a kérdés, hogy hogy Vajon miért telepedett le sikerben? Miért nem ment el Bételbe? Hogy lehet, hogy jobb pozícióban volt ott a kereskedelem szempontjából, származásából kifolyólag jó, jó üzletet keresett, gondolom. Vagy lehet, hogy úgy gondolta, hogy hát ez a, ez a 40 km itt tökéletes egyenes út vezet, ott az út, bármikor le tud ugrani egy, egy tér után, és ott tud lenni, amikor Isten hívja, Hát nem, nem mindegy, hogy most akkor pontosan követi-e Isten tervét, vagy nem. De azt látjuk, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy pontosan követi-e, vagy csak úgy félig meddig. És ezt most nem nézzük meg, a következő fejezetben majd a Balázsjal megnézzük, hogy a következő fejezetben ez a, ez a tette, hogy mégse oda megy, hanem ott itt oltárt, ez, ez vonja maga után, azt, ami, amit majd látni fogunk, és ezért fizetni fog ő és a családja. Ami történni fog, megerőszakolják a lányát, a fiai népírtásba kezdenek, az egész családja Isten népének egy, egy szégyenfoltja lesz, úgyhogy nem, nem lesz túl kellemes dolog, úgyhogy örülök, hogy ezt a fejezetet kaptam meg. És ugyanúgy, ahogy, ahogy Jákob... Ahogy jákóbna nem elég, nálunk sem elég a nem. A majdnem engedelmesség, ebből egy ilyen szép kis kifejezést csináltam. Ez a majdnem engedelmesség, ez, ez jó, amikor mondjuk, mondjuk az iskolában vagyok, és úgy, úgy azt mondja a tanár, hogy csinál ezt, én meg úgy majdnem megcsinálom, az úgy, úgy félig meddig elmegy, ki tudom beszélni magam belőle, de amikor mondjuk egy gyereknek azt mondom, hogy nem menj ki az, az útra, mert előtt az autó, és hogyha ő úgy majdnem betartja, de azért mégis ott van, és elcsapja az autó, akkor annak következményei vannak. Jákob majdnem azt csinálta, amit Isten mondott, úgyhogy, úgyhogy azt látjuk, hogy, hogy meg fogja bánni, keservesen fogja ezt, ezt viselni ennek a következményeit. És ha Isten hív valamire, hogyha érzed, hogy valamit kér tőled Isten, hogy ha van egy üzenet Istentől, akkor azt csináld végig. Akkor azt nem majd nem engedelmeskedj, azt nem félig csináld végig, hanem, hanem, hanem végig kell csinálni. Mert, mert igazából ebből, ebből a szempontból ez a majd engedelmesség, ez, ez egyenlő a nem engedelmességgel, ami meg nem Istennel való járást jelenti. És jákó folytatja ezt a kavarodást, ezt, a, ahogy összekavar minket, legalábbis engem nagyon összekavart ezzel az ide-oda vonulgatásával. Tegnap éjjel látta, hogy milyen Istennel harcolni, látta azt, hogy milyen, milyen amikor, amikor fogy az ereje, látja, amikor reggelre, órák után már elfáradt, alig bír mozogni, és tehetetlen. És az ő csökönyössége és az ő... ő igazi Jákóbos személyisége miatt majdnem bele is bénul. Dr. J.I. Pekker egy híres keresztény írónak idézetét szeretném felolvasni, hát nagyon nem idézet, ez inkább ilyen szabadfordítás, megtettem, amit tudtam. Tehát azt mondja, hogy Jákób túlélésének természete Kimerült pusztán abban, hogy Istenbe kapaszkodott, miközben Isten meggyengítette őt. A lélek megadásának és az önként, önkételkedésnek a mélységeibe taszította, olyan olyannyira vágyott Isten áldásaira, hogy addig csüngött rajta az összes bűnével együtt, míg elég, elég mélyre nem került ahhoz, hogy onnan aztán Isten felemelhesse. Ezt, ezt mi is ismerjük, ezt a, ezt a párhuzamot, amikor, amikor nagyon akarunk, akarunk valamit, annyira csökönyösek vagyunk, hogy de már pedig Isten meg fogja nekünk azt adni, és azt látjuk, hogy Isten pedig megadja, majd miután te a földre kerültél, ő szépen fölállít leporol, és odaadja neked, hogyha ha azt csináltad volna, amit ő mondott, akkor nem, nem lett volna ez az egész dolog. És... Az előző ilj tusakodás alatt, ez a verekedés alatt Jákóv olyan szinten meggyengült, hogy egy fikasznyi ereje nem, nem maradt téssúval szembeszállni. De pont ez a gyengi, egy gyengeség, ez az erőtlensége, ami volt, ez jelentette azt, hogy, hogy ez egy erőt jelentett Istenben, hogy, hogy ezáltal kerekedhetett az egész szituáció fölé. És. És ez okozta azt, hogy, hogy Jézsa olyan szinten megváltozott, olyan szintű megbocsátás és alázatot mutatott Jákobnak, hogy, hogy Jákob annyit tudott mondani, hogy az arcodon Istent látom. És, és ezt mi, mi, nekünk is, mi nekünk is kéne alkalmazni. Azért az egy, ez egy ilyen szeretnénk, akarjuk, imádkozunk érte, de hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy a te arcodba Jézus látom, az, azért az egy elismerés, az egy, az egy megerősítés, hogy Na, akkor, akkor rendben vagyok Istennel. Jákob is ezt látta Ézsauval. És, és ez a kettő, ez az erőtlenség, meg az az erő, ez, ez nem, választható, nem nem lehet elválasztani ezt a kettőt. És azt látjuk, hogy, hogy az erőtlensége a kulcsa Istennek az erejéhez. Istenhez és az ő erejéhez. Mert az olvasok az Új Szövetségben, hogy aki, aki megaláztatik, az fel, az fel lesz emelve. Aki, aki elveszíti az életét, az megtalálja majd. És ugye miután Jánkóbb engedelmeskedett Istennek, Jánkóbb követte, utána hazudott a testvérének, majd félig meddig engedelmeskedett, és fölépített egy, egy oltárt Totároz helyen. És a következő fejezetekben látni fogjuk, hogy Isten bizony eléri a célját. Jákob bizony onnan le fog költözni vételbe, de nem úgy, ahogy az ő gondolta volna, hanem, hanem egy elég, elég durva sztori közepette. És hogyha Jákob nem engedelmeskedik, akkor Isten bizony valahogyan el fogja valami más módon érni az ő akaratát. Ő neki lesz igaza. És, és ez ránk is vonatkozik, hogyha mi nem engedelmeskedünk, akkor Isten keres más utat, nem fog ettől függeni, nem, fog, nem fogja azt mondani, hogy franz erre nem számítottam, most, most mi legyen, hanem ő neki megvan, megvan az a terve, ami, ami akkor működni fog, és ez alapján is tanítani fog majd minket. És, és Istennek ez a megállíthatatlan, ez a, ez a hatalmas kegyelme meg fogja találni ezt a félelmetesen szerető és, és néha brutális, Útját. és ha kell, vér fog folyni, de Jákob hinni fog, Jákob engedelmeskedni fog teljesen, hogy aztán rajta keresztül Isten eléri az igazi célját, az igazi tervét, amire eszközként használta Jákobot, hogy eljöjjön a messiás, és, és rajta keresztül az emberiség elmehessen Istenhez. És mennyibe könnyebb lett volna, hogyha Jákob azt csinálja, hogy... hogy Oké, okay, engedelmeskedek, Izrael lett a nevem, én élvezem ennek a dicsőségét, élvezem azt, hogy veled vagyok, Istenem, és is szeretnék így kilépni a Bibliából. Jákobnak nem ez volt a, ez volt a módszere. Nézzük meg 2. Korintus 12.9-ben. Jézus mond valamit, majd Pál vára szor rá. Jézus azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Az erő útja az erőtlenség, az erő útja az alázat, az erő útja a bűnbánat, és az erő útja a hit. És, az erő, és ebben az erőtlenségben van, van ez a győzelem. Imádkozzunk! Drága köszönjük azt, hogy, hogy megláthattuk azt, ahogy, ahogy Jákob ő, ő Izrael, ahogy, ahogy küzd, ahogy, ahogy jön vissza az ó ember és, és tudhatjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, tudhatjuk azt, hogy, hogy még ő sem volt tökéletes, sőt, de te mégis szeretted őt, és te mégis, mégis kiárasztottad rá a kegyelmedet, és, és te mégis megadtad azt neki, amire, amire vágyod, hogy, hogy ő legyen az atya a nemzetnek. És köszönjük Istenünk, hogy, hogy ezáltal, ezáltal mi is mi is láthatjuk azt, hogy, hogy nem, mindig, nem mindig úgy működik a, a, a lelki világban minden, ahogy mi azt látjuk, ahogy mi azt gondoljuk. Nem mindig az erős a, a, a, az igazán erős, és nem mindig a gyenge az igazán gyenge. És köszönjük azt, hogy, hogy, hogy mi nekünk annyit kell csak tennünk hogy, hogy hiszünk benned, hogy mi, mi megüresítjük magunkat, és lejössz és, és feltöltesz minket a lelkeddel. Köszönjük ezt neked, Jézus. Amen.